și pe pământ, tată, și sfânt. Pentru toți aceia care și iubești viața îndeajuns de mult încât să se gândească la veșnicia ei, anunțăm cu bucurie și cu plăcere deschiderea programului L89 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, în cadrul acestui program, noi studiem de o bună bucată de vreme Cuvântului Dumnezeu, verset cu verset, după un ghid de cugetări și meditații, alcătuit de preotul Niculiță și adaptat transmitere lui pe calea undelor în cadrul în interiorul studioului nostru de producție radio. Astăzi cu voi Dumnezeu și cu bună dumneavoastră vom studia versetul 3 pentru început din Luca de la capitolul 7, pe care îl vom citi în curând urma de explicațiile care îl însoțesc. Numai înainte însă de a citi episodul următor din lucrarea în exil, scrisă de Cristina Roy. În lecțiunea trecută am asistat la primirea care s-a făcut nepoatei Ana în satul acela de către doamna Somora, care era bunica ei, și Cozima Morarul. Astăzi citim că zilele și săptămânile vieții se aseamănă apei. Nimeni nu le poate opri cursul. Spre mare se rostogolesc valurile râurilor. Da, în marea veșniciei se scurg săptămânile. Rămâne doar ceea ce aduc ele, bine sau rău. Și în Zaroșie, în satul acesta în care are loc acțiunea, trecuseră patru duminici de la data în care apăruse Ana Somora pe podețul de lemn, iar oamenii trăiseră în vremea aceasta felurite evenimente. Se recoltaseră fructele și cartofii. Femeile începeau să se ocupe cu inul și cu cânepa, în timp ce bărbații aduceau lemne de foc pentru iarnă. Fiecare avea de lucru până peste cap. Și la Cozima era destul de lucru, dar de data aceasta avansa minuna de bine, da, ca niciodată înainte. Se simțea prea bine că în moară mai erau două mâini tinere și harnice. Doamna Somora nu putea decât să se tot mire ce putea să fie avut de fapt fica ei împotriva Anei. Fata era sprintenă ca o căprioară, pe deasupra drăguță și veselă și tot ce începea ducea la bun sfârșit. Că dimineața și seara se ruga mai mult și citea în Biblie, asta nu strica nimănui. Bunica observă că nu avea ce să o învețe pe nepoată, ba chiar aceasta îi citea din Evanghelie și era o bucurie să o asculte cum se pricepea să o facă. Doamna Somora își ținu promisiunea și nu vorbi niciodată cu nepoata ei despre rătăcirea ei de la credință. Cu siguranță că va, fi, va uita ea curând totul, căci aici nu era nimeni care să-i amintească de aceste lucruri. Așa se gândia bunica și se liniști. Deși Ana era iscusită în orice lucru, cel mai bine se pricepea să coase cu acul. Ea cosea tot ce era de cusut la moară. Cozima împrumută de la Evreica Con din sat o mașină de cusut pentru ea. Evreica era bolnavă de multă vreme și îi datora bani, de aceea fu foarte bucuroasă că poate reduce în acest fel ceva din datorie. Bărbații nu se prea se de Ana. Cozima vorbea puțin, Andrei deloc, totuși trăiau în pace și în bună înțelegere unii cu alții. Dacă fata le adresa vreo întrebare necesară, i se răspundea prietenos, iar ceea ce bunuica nu putuse niciodată, nepoata învăța foarte curând, anume vorbirea prin semne. Frunzele căzuseră deja și în natură domnea o tristețe asemănătoare celei pe care o simte o inimă singuratică, care i-au murit toți cei dragi când Cozima și Coana mergeau prin pădure. Ei veneau de la un mormântare din satul vecin. Unul din clienții morarului murise și astfel se dusese acesta să-l conducă pe ultimul drum după obiceiul locului. Și pentru că doamna Somora se deplasa greu, o trimisese pe nepoată. Amândoi mergeau în tăcere. Mai înainte vorbise despre familia rămasă în urmă a celui care murise. Ana, adânc cufundată în gânduri, nu observă că ochii serioși ai morarului se odihneau de multă vreme pe fața ei și, de fapt, atât de fic și de adânc, de parcă ar fi vrut să-i cerceteze sufletul până în profunzime. Iubiți ascultători, cu ocazia lecțiunii viitoare vom asista la o discuție palpitantă dintre Ana și Cozima, discuție cu ocazia căreia vom cunoaște mai bine pe amândoi. Astăzi ne mulțumim să observăm că Ana trăia în viața de zi cu zi, o viață ireproșabilă, avea o atitudine care a pus în uimire pe toți cei din jurul ei și ceea ce era mai curios era că în fiecare zi își citea Scriptura și se ruga, lucru care a mirat pe ceilalți, care la rândul lor și ei se numeau credincioși. Vedeți dumneavoastră, ceilalți se numeau, ea era, pentru că un credincios crede în Hristos și își potrivește viața după Hristos. Ori, dacă vrei să-ți potrivești viața după Hristos, nu poți decât cunoscându-L pe El. Și de unde să-L cunoști dacă nu din cuvântul Lui? Nu merită numele de urmașa lui Hristos, acela care nu calcă pe urmele lui Hristos. Doamne Tată Ceresc, te rugăm ca și cu prilejul lecțiunei de astăzi să ne ajut să învățăm mai bine cât de important este să ne adâncim privirile în legea ta cea sfântă care este Scriptura, să-L descoperim acolo pe Domnul Hristos, să învățăm felul cum a trăit El și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt așa să trăim și noi. Spre slava ta și fericirea noastră. Amin chervula <speaking in foreign language> Ne-am numit până astăzi creștini, dar nu ne-am interesat de felul cum merge Hristos înaintașul nostru. E timpul, e ceasul, e clipa să ne trezim ca să nu fim treziți de El. Domnul să ne ajute! Iubiți ascultători, suntem la versetul 3 din Luca, de la capitolul 7, care grește astfel. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, Sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor, ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Ne aducem aminte că Domnul Iisus, după ce a stat de vorbă cu ucenicii lui, în momentul în care și-a însprevit cele ce avea de spus lor, a plecat în Capernaum, acolo a întâlnit pe un sutaș, de fapt sutașul a venit la el și a fost rugat de sutașul acesta să vină acasă să-i vindece pe un rob la care ținea foarte mult. Astăzi ni se face cunoscut în versetul 3 că el auzise vorbindu-se despre Isus și de aceea a trimis pe niște bătrâni ai iudeilor la Isus, ca să l roage să vină să vindece pe robul lui. Multe lucruri aude urechea omului într-o zi, multe lucruri văd ochii lui, însă, din toate, dacă se folosește de darul lui Dumnezeu și anume rațiunea, trebuie să păstreze numai adevărul, pentru că adevărul este Dumnezeu. Despre multe lucruri o fi auzit vorbindu-se sutașul din Evanghelie, dar nimic nu l-a pătruns așa cum l-a pătruns numele Isus și lucrările făcute de el. De aceea dorea fierbinte să-l cunoască și să-i ceară un ajutor în nevoile lui. Nu este de ajuns să auzi vorbindu-se despre Isus, ci trebuie ca tu personal să te întâlnești cu el și să-i ceri ajutor în toate nevoile tale, căci, ce-ți folosește că Isus este Mântuitorul altora, dacă nu este și al tău? Ce-ți folosește că El este Domnul Cerului și al Pământului, dacă tu personal nu vii sub stăpânirea Lui, ca să te bucuri de puterea Lui nemărginită care îți stă la dispoziție? Domnul Isus vrea să fie al tău personal, cu tot ce are El, numai să vrei și tu lucrul acesta. El nu trece peste voința ta. Dacă vrei într-adevăr, atunci caută-l și îl vei găsi. Bate și el îți va deschide. Cere-i și el îți va da. Dragul meu, ce faci tu când auzi vorbindu-se despre Isus? Ce atitudine ai tu față de el? Iată ce a făcut sutașul când a auzit. Citim. Fiind că auzise vorbindu-se despre Isus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Nu trebuie să te rușinezi, să te interesezi de Isus și să nu-ți fie teamă de nimeni să vii la el cu nevoile tale. Bolnavul care află despre un doctor bun de la o parte toate piedicile, teamă, rușine și bani și vine la el ca să primească vindecarea ca orice lucru valoros de pe pământ. Mântuirea din păcate și viața veșnică fericită sunt mai de preț decât lumea întreagă ferice de cel care aude vorbindu-se de Iisus și, după ce a auzit, pornește îndată să-L găsească. Acela îl va găsi negreșit. Iată în versetul 4 cum se continuă desfășurarea acestei întâmplări. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine. Deci când vii cu adevărat la Iisus, nu te mai teme de nimic, dragul meu. Spune-i lui tot ce te apasă, dar spune-i și roagă-l cu tot din adinsul și el îți va împlini dorința. Dacă ți este spre bine, spre binele veșnic. Dacă nu ți împlinește ceea ce-l rogi, înseamnă că nu era spre binele tău sau al aproape lui tău. Ai încredere că el știe mai bine ca tine și ca toată lumea la un loc ce este și ce nu este bine. Și de asemenea ai încredere că el îți vrea binele cu tot din adinsul. Aceștia, deci, bătrânii, au venit la Isus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face acest bine. Să vii la felul de a fi al lui Isus, adică să-l primești în ființa ta, este cel mai însemnat lucru din viață. Isus înseamnă viața lui, felul lui de gândire, felul lui de vorbire și felul lui de lucrare. El nu este numai un nume gol, sau o ființă obișnuită de pe pământ, ci El este Dumnezeu, Fiul Lui Dumnezeu, cu un fel de a fi necunoscut în lumea pământului. Adevărata venire la El înseamnă lepădarea felului de a fi al pământului și primirea felului de a fi al Lui. Atunci poți să-L rogi orice și ți va împlini rugăciunea. El împlinește numai rugăcinile care se potrivesc cu felul Lui de a fi, cu voia Lui și cu viața Lui. Domnul Iisus este interesat să ne facă nouă credincioșilor Lui, binele cel mai mare, binele adevărat și veșnic. Bătrânii care au venit la Domnul Iisus să-L roage ca să facă bine Sutașului erau doar niște martori la lucrarea pe care El avea să o facă pentru că dorea să o facă. Nu de rugămintea lor a făcut El binele, ci pentru că era nevoie și că El pentru aceasta a venit din cer. Rugămintea însă era o lucrare cu răsunet în inimile celor care au făcut-o ca o mărturie pentru ei în vederea luminării lor, așa cum s-a zis. Toate nevoile noastre sunt cunoscute hotărât de Dumnezeu înainte de a ne ruga lui pentru ele, dar El are nevoie de rugăciunea rostită de gura noastră pentru ca noi înșine să ne fim martori atunci când El ne ascultă rugăciunea Dându-ne ceea ce avem nevoie pentru viața cea nouă, nu totdeauna ceea ce ne dă Dumnezeu se potrivește cu placul nostru, dar ceea ce ne dă El este adevăratul și singurul bine pentru noi. În versetul 5 citim despre o motivație pe care bătrânii care au venit la Domnul Isus o folosesc în sprijinul rugăminții de a vindeca pe robul sătașului. Citim versetul 5. Căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. În legătură cu motivația aceasta, haideți să cugetăm puțin. Iudeii care au venit la Domnul Isus aveau felul lor de gândire și de viață, după cum fiecare om și fiecare grup de oameni, popoare sau religii își au un fel particular al lor de a fi. Din felul de a fi gândește și omul și poporul, tot din felul de a fi vorbește și lucrează fiecare om. Însă felul de a fi al omului sau al unui grupări de oameni nu se potrivește cu felul lui Dumnezeu de a fi. Iudeii credeau că Domnul Iisus ține numai la neamul și religia lor, de aceea aduceau faptele sutașului ca un argument în favoarea ajutorării lui. Aceasta însă nu era un argument și Domnul Iisus nu era îndatorat cu nimic, față de sutași sau față de iudei, în felul cum gândeau ei. El s-a îndatorat să facă bine tuturor păcătoșilor, ne ținând seama de neam, religie sau clasă socială. Cu acestea nu are el nimic de-a face. El s-a coborât din cer, având totuși felul de fi al cerului, ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți urmașii lui Adam, indiferent de rasă, Neam, religie sau clasă socială. El nu face părtinire. Iudeii și chiar ucenicii Domnului Isus trăgeau nădejde că El, Mesia, va așeza din nou împărăția lui Israel, că neamul acesta este în atenția Lui, iar celelalte neamuri sunt o treaptă inferioară. La așa ceva nu s-a gândit însă Domnul Isus. El a spus limpede și răspicat. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18,36 nu este din felul de a fi al lumii și toți care vor să mă primească ca mântuitor și domn trebuie să primească felul de a fi al împărăției mele chiar de acum, de aici, de pe pământ. Aceasta este nașterea din nou. Neamuri, sinagogi sau religii, clase sociale și alte despărțiri între urmașii lui Adam nu sunt astea prezente în împărăția lui Dumnezeu, nu-și găsesc loc în felul de a fi al lui Dumnezeu, iar noi, creștinii adevărați, Trebuie să avem ferul de fi al lui Dumnezeu, dacă ne-am întors cu adevărat la El, dacă am fost cu adevărat născuți din nou din El. Versetul următor, versetul 6, vedem ce s-a întâmplat în urma rugăminții pe care bătrânii iudeilor o fac Domnului Isus cu privire la robul sătașului. Citim versetul 6 din Luca 7. Isus a plecat cu ei...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 dacă te îndeamnă la smerenie, la lepădare de sine și la închinare și slavă lui Dumnezeu, e bună. Un credincios a interpretat locul din Matei, capitolul 24 cu versetul 14, unde scrie Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, el a înțeles că trebuie să meargă la toate rudele citindu-le din Evanghelie. Și așa a și făcut. Dacă scopul este atins, nu interesează drumul pe care l-ai folosit în atingerea lui. Scopul omului este, sau trebuie să fie unul singur, în dumnezeirea lui. Iisus, deci, a plecat cu ei. Fratele meu, dacă Iisus pleacă cu tine în drumul pe care vrei să-l faci, atunci pornește. Dacă ar rosti cuvântul pe care vrei să-l spui tu, spune-l fără teamă. Dacă mâna lui ar lucra lucrul pe care vrei să-l faci tu, fă Iisus te însoțește în tot ceea ce este spre binele tău și spre mântuirea ta și a aproape lui tău, în tot ce duce spre propășirea împărăției lui pe pământ. Iisus a plecat odinioară cu oamenii care l-au rugat să vină să vindece un om bolnav. El totdeauna pleacă acolo unde este nevoie de ajutor, unde este chemat cu rugăciune sinceră. De lucrul acesta trebuie să fim bine încredințați. Am aflat deci din versetul nostru că Sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună Doamne, nu te mai osteni atâta pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nimic nu-l bucură mai mult pe Domnul Iisus ca atunci când te desfințezi pe tine și să-i faci lui loc, astfel să se vadă el în toată plinătatea și frumusețea lui. Când te socotești nevrednic de Dumnezeu, atunci el te socotește vrednic. Smerenia și pocăința aduc pe Domnul Isus în inima ta, pregătindu-i un loc moale și cald. Cu atât este mai frumoasă coborârea, cu cât locul de unde cobori este mai înalt. Orice om care nu se consideră a fi cineva, e mai mult decât crede. Sutașul care era o autoritate în popor nu s-a mai gândit la sine, ci s-a înjosit în fața Domnului Isus de aceea a fost înălțat atât de mult, încât după 2000 de ani îl vedem și noi. Cu cât ești mai neprihănit și cu mai multe daruri, cu atât trebuie să te smerești mai mult, pentru că ai de ce să te smerești. Nu atât omul păcătos, cât cel virtuos are nevoie să se îngrijească de smerenie. Să luăm aminte la acest adevăr, copiii lui Dumnezeu, frații mei. Iată în continuare, în versetul 7, ce comunică el Domnului Isus prin prietenii care i-a trimis în întâmpinarea lui. Spune el, de aceea nici nu m-am vrednic să vin eu un semn la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Iubiților, pe drumul lepădării de sine, pe acolo vine Domnul Iisus Hristos în inima ta, omule păcătos, și îți dă mântuirea și fericirea sa veșnică. Pe drumul nesocotirii de sine se coboară Harul, care te socotește vrednic de Dumnezeu, făcându-te copil al său. Pe drumul osândirii de sine, aduce îndurătorul Dumnezeu decretul îndurerii sale, a iertării sale veșnice, pentru tine cel vrednic de osândă. El nu o sândește de două ori păcatul. Sutașul din Evanghelie, pentru că s-a socotit nevrednic să meargă la Mântuitorul, a venit Mântuitorul la el. Mare putere este credința smerită. Ea atrage pe Dumnezeu din înaltul său în cea mai adâncă vale a nevoiei omului și îi dă ajutorul de trebuință. Smerenia este o podoabă atât de frumoasă încât Dumnezeu nu poate rezista să nu-L privească pe omul care o poartă. Un credincios de demult spunea, omul smerit este o singură ființă cu Dumnezeu. În apele Harului pot intra numai cei smeriți. Ei primesc viață din ele și aduc și pe alții la viață. În credința lui smerită, sutașul știa că Domnul Iisus este puternic în cuvânt și în fapte, de aceea a zis, zi o vorbă! Și robul meu va fi tămăduit. Ochiul smereniei vede limpede puterea lui Dumnezeu în cuvântul său și în lucrările sale, care face minuni spre binele și fericirea omului. Credința smerită știe că numai un cuvânt spus de Domnul Isus poate să schimbe boala în sănătate, moartea în viață și păcătosul într-un sfânt. Zi numai o vorbă și robul meu va fi tămăduit. La o asemenea credință, Dumnezeu răspunde totdeauna, pe el nu împiedică distanța. Bucuria lui Dumnezeu, cu privire la om, este atunci când vede credința care îi aduce lui slavă și cinste în toate împrejurările și îi netezește drumul spre mari lucrări. Cuvântul lui Dumnezeu este o putere atât de mare încât nu îi se poate pune nimeni în cale. Și este așa numai pentru că este adevărul. Vrem să avem și noi putere în cuvânt? Să fim adevăr în trăire. Adevărul este puterea care însoțește cuvântul și lucrările lui Dumnezeu. Ascultați acum o analogie pe care o face sutașul în motivarea care răspunde Domnului Sus. Citim versetul 8. Căci și eu care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine și zic unuia dute și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcut tare lucru și îl face. Ești stăpân puternic atunci când poruncile tale sunt împlinite în tocmai. Altfel nu. Cuvântul care nu este urmat de faptă n-are valoare. Ceea ce spui cu gura are putere numai dacă în lăuntrul tău se află adevărul. Adevărul vieții, după cum bangnota de hârtie are valoarea numai dacă este acoperită în aur în tezaurul țării. Sutașul avea putere în poruncile sale, datorită faptului că, în spatele cuvintelor pe care le rostea, era statul roman. El era reprezentantul acestui puternic stat, deci puterea statului era în el. Domnul Isus era trimisul tatălui ceresc. El era în tatăl și tatăl era în el, de aceea avea putere în cuvinte și în fapte. Puterea vorbelor și a faptelor tale depinde de cel cu care te-ai unit în lăuntrul și în afara ta. Dacă te-ai unit cu Dumnezeu, cu Domnul Isus prin credință și pocăință, apoi să știi, tu ai puterea lui Dumnezeu cu care stăpânești trupul tău, pornirile firitale, oamenii și împrejurările. Și tu ești așa pentru că ești trimisul reprezentantului Dumnezeu pe pământ. Sutașul vedea în Domnul Isus trimisul cerului și credea în puterea cuvintelor sale, pentru că puterea cerului a lui Dumnezeu era în Hristos. Faptele mărețe pe care le făcea mântuitorul și despre care auzise Sutașul, erau o dovadă puternică a puterii cerului în el. Copiaii lui Dumnezeu, frații mei, noi toți suntem trimiși pe pământ ca să-l reprezentăm pe Dumnezeu. Știm noi oare bine lucrul acesta? Și numai în măsura în care rămânem în El, prin credință ascultătoare, avem puterea Lui în noi, putere de stăpânire și de slujire. Dacă rămâneți în mine și dacă rămâne în voi cuvintele mele, spune Domnul Isus: cereți orice veți vrea și vi se va da. Înțelegem prin aceasta că puterea Mântuitorului este în noi dacă rămânem în cuvântul Său scris. Cuvântul Său este adevărul după cum stă scris la Ioan 17, cu versetul 17. Adevărul care este în tine este puterea ta, lumina ta și bucuria ta. Prin adevăr ești biruitor și roditor în orice timp și în orice loc. Prin adevăr aduci cinste și slavă lui Dumnezeu care te-a adus la viață și la mântuire. În versetul 9 citim despre reacția care a avut loc în inima Domnului Isus.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 ei atrag atenția și cerului și pământului. Dumnezeu și oamenii aud și iau atitudini. Deci când a auzit Iisus aceste vorbe, mare atenție la vorbele pe care le rostim. Domnul Iisus aude. Vorbele noastre poartă în ele sămânța vieții sau a morții. Aduc cinste sau ocară lui Dumnezeu. Sunt lumină sau întuneric pentru oameni. Aude și Domnul Isus când spunem, aude și satana. Când se spun vorbe cu două înțelesuri, când se spun minciuni pe jumătate sau minciuni pe de-a întregul, când se spun vorbe de șucheate, când se spun bancuri, când se spun cuvinte prin care oamenii în loc să se dea lui Dumnezeu se dau celui rău, toate acestea se aud și în cer, și cerul plânge, se aud și iad, și iadul se bucură iar la urmă de tot, noi vom plânge. Domnul să ne ajute să înțelegem bine și de aici, după cum am văzut, când a auzit Isus aceste vorbe. Isus aude vorbele. Aceasta ne, ar trebui să ne pună mult pe gânduri, în mod cu totul serios, și să ne verificăm vocabularul, dar mai ales să ne verificăm izvorul inimii, de unde ies cuvintele, căci din prisosul inimii, Vorbește gura. Iubiti ascultători, am ajuns aici la încheierea programului Le 089 care vi se transmite cu multă dragoste și bucurie, cu multă dăruire de inimă, de către studioul creștin de radio Evangelia Lumina vieții. Haideți acum să primim îndemnul acesta al Domnului Isus, să-l primim pe el în inimă, și apoi, fiind plin de el, din prisosul acesta, din plinătatea aceasta lui, să scoatem cuvinte frumoase și plăcute, care îi fac lui bucurie cinste, iar nouă ne aduc fericire veșnică. Amin.